Inna alhamda lillahi, muhammaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina min yahdi lillahu falamudlala min yabudil falahadilala wa shahadu an la ilaha illa allahu ahdahu la shariqa lah wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh ya ayyuhal ladheena amanut taqun dhaha haffa tukatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجدا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 me lejnë Allah subhanu wa ta'ala për disa fragmente nga jeta e një për njërëz dhe më të lartë të këti umeti shokut më të ngusht të profetit sallallahu alaihi wa sallem Ebu Bekir radhiallahu anhu Sot doflasim e lejnë Allah të më dhruar për jetën e Ebu Bekir radhiallahu anhu Abu Bekri i pari person i cili hyri në Islam prej burrave, i pari burr që nuk hezitoi për ta pranuar të vërtetën kur i erdhi kjo e vërtetë. Emri i ti tij i vërtet ishte Abdullah. Babain e tij e trisin e Buquhaqah dhe emri në kishtë o ëthmanë. Shtu që emri i vërtet, i e Mubekret është Abdullah ibnë o ëthmanë. Radhej Allah o Anhu. Që për para Islamit, e Mubekret ka që një personin pastor, i nërguar nga bjërtytët e ulta, të cilat nuk i do Allah subhanu wa ta'ala. A i që për para Islamit nuk adhron të idhuit, a i që për para Islamit nuk pinta alkollit, A i që përpare islamit nuk e hanë të mishin e ngortësirave A i që përpare islamit ishë i larguar në shumë njëratë në dyra që i bënë njërzit Të regon ibnudë dëgjine Ka transmituar imamën Bukhari Se ibnudë dëgjine I thërët mushrikve të mekes A pëndzirë një prej meke një personi cili Viziton të afrëmit në banditje të farëfisnore ndihmon të varvrit u shqen të vëbëktit dhe ndihmon njërëzis që kanë bështirësi dhe halë apo nëzirë një person të tjil i thosht e po e bubekret si nëzirë një atë nga meka kër kërë kërë person ka këtësit të larta kërë ishte e bubekret o dhe i Allah al-Hum kërë erdi profetis sënë Allahu a.s. a ishpejtoj të hyntën islam pa hezituar ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë thotë çdo person i cili ka hyrë në islam kishte hezitim në pranimin e tij në fillimin e tij vetëm Abu Bekir radhiyallahu anhu nuk hezitoi në pranimin e islamit vetëm Abu Bekir radhiyallahu anhu nuk hezitoi në pranimin e islamit dhe kjo është një prej vjërtytëve të ti të larta, gjërët cila i dhoroja ti më pas një besim shumë të madhë, të cini se kishtë asë një për njërënzve të tjere. Tho Profetis Sallallahu Aleyhi Vesendem, si kur të vendoset imani e bubekrit në njërë në anë të peshorez, dhe imani gjithu medit në anë tjëtë të, të peshorez, dhe peshoj më shumë imani e bubekrit dhe dhe jalanë, Edhe kjo të rëgumë për blerë në lartë që ka pasur Ebu Bekri rëdhi Allahu anhu të kabohu subhanu wa ta hada. Për këta rësye, Profetis sallallahu a.s.m. e mbanda të aferti. Për këta rësye, Profetis sallallahu a.s.m. gjithë ështu i kërkoja ti, që të qëndronë të në basë muslimanëve dhe të aprisë të dërguarë në Allahu që të emigroni së bashkët.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 Shdo kushim ka bërë një nderje kam shpërblujër ati që në të dynja. Dhe të më e bubekri nuk e ka, ja kam shpërblujër dot, dhe Allah është e iqët e shpërblujë i bubekri në ahiret. E bubekri ishte aji cilja rente për të kryur dhe pra të njëra, dhe pra të larta, në shumë se shdo kush tjetër. Tho të omejë radhjallahu anhu, sa herë që përpijgjësha të akaloja ja e bubekrit për ndonjë punë të mirë, e shikoja vetën tim e mbastifët. Për këta rësue njëherë, e bubekri radhjallahu anhu në shkonë për të quar së dhagat e profetis sallallahu a lësillem, edhe njësit e omejë këtë nështu të kemë nduar së është i pari, dhe po dhoshë të të japë gjysmën e pasurisë kur shkon te profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe i çon gjysmën pasuris, e pasurisë, e gjengje Abu Bekri kishe shkuar përpara atij dhe i kishe dhën profetit sallallahu alejhi dhe sellem të gjithë pasurinë e tij. Për hir të Allahut që ta përdorta atë në fenë e Allahut subhanuhu teala që të përhapësh Islamin. I thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem: "O Abu Bekër, çfarë ke lënë ti për familjen tënde?" Thot: "Kam lënë atyra Allahun dhe të, Allah, të dërguarin e Tij." E profetis sallallallahu sallallahu sallam i ja e parnoj sadakanët i duke ditur se kushë që mu bekri dhe nuk e ja ka parnuar sadakan në tëlloj formë që të form, jabi gjithë pasurin as kujt përveqë mu bekri r.a. Ka në ardhur personat të tjerë dhe nuk po ka parnuar të gjithë sadakanët ma një të regoj që një për i sahabë i thot ojë të ruarë Allahot për parafdekis a me lejohet mua për parafdekis si unë Po ia ofrodh sadaka gjithpasur ndime, i ka thënë jo. Po gjyzmën i ka thënë jo. Po 1/3-ën i ka thënë, "Jeve 1/3-a në 1/3-a është shumë. Do të jeve 1/3-a në 1/3-a është shumë. Po nëse ti e le faminë tënde të pasur që mos i shtrin dorë njerëzve, kjo është më hajër për ty se sa ti neshat pa të shtrin dorë njerëzve." Po njerëzishin edhe fëmijët e Mubeqrit. Por Besimi i largë që kishtë arritur Ebu Bekri radhjallahu anhu e bënd të ata që të mështetëshe Allahu nga dhej formë që s'kishtë e mundësi as kusht tjetër ta arritu, besimi, adhu, të arritur besimi nga dhej mështetet e këllahu subhanu ta'ala. Për këta rësuj e profetis së nëllahi a.s. nuk e përnohën të sadaka në gjithë dhe kujtë në tëlloj formë përvecë Ebu Bekri radhjallahu. Ebu Bekri radhjallahu në njëri u mëj i larg Njeri u me i devoqëm pas profetis Sanallahu a.s. Vjen një grua të kë profetis Sanallahu a.s. Edhe pisedon me të dhe e pyrë për disa gjera bas i dëshirën të nërgohet, i thot të hojt të nërgohet, nëse dëshirën të një prapë dhe nuk të gjejt ju këtu, të, të më thot që ti kefdekur të kusht të shkoj, këtë pyes i thot profetis Sanallahu a.s. shkojt e thot, këbu bekri i thot shkojt e këbu bekri E konzë zëronë profetisë sallallahu a.s. e bubekri në zëdejnë në zënë ti. Pra ndaj dhe, në së mundjën e vdekis, profetisë sallallahu a.s. murdhronë a ishen, dhe i thotë, thua i e bubekri të dali imam të kënjërzit. I thotë a ishja, ojë dërguar e Allahot, e bubekri është njëri që qanë shumë, dhe nuk e male vesh njërzit se shfarë le zonë, Se çfarë këndon në namaz? I thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Nzirni Ebubekë i imam e përsëritjën e tij." Atëherë shkon Aisha radhiyallahu anha tek Hafsa dhe i thot, "Thuaj profetit sallallahu alejhi dhe sellem kështu e kështu." Thua, e thuajti të nxirrë Omer. Edhe ai përsërit Hafsa të njëjtë fjalë profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe i thot që më bëni çan shumë. Në namazë nuk kuptohet, prandaj nxirr nxirr Omerin. Athei thotë profeti sallallahu alejhi wasallam ju jeni grat si gratë e Yusufit që donit të mos vështrohen mua, siç mash si, masht, si donit mashtroni Yusufun alayhissalam gratë që i erdhen donon më para. Nzihni Gubekën do unzëf aty profeti sallallahu alejhi wasallam. Për të treguar disa gjëra. E para gjë është e Abubekrit ka qenë i pari person dhe është ai i cili e meriton. Të jetë profetis, Allah, të dhëndës i profetës sënë Allah a.s. Për në të regodhë që Aliyru rëdhjallahu anhu dhe të tjërë kanë thënë, basit të të profetës sënë Allah a.s. U thotë sahabëve, a nuk e vendohës i profetës sënë Allah a.s. Ebu Bekir imam për ju, Ato person ton të cilin e pëlqeu i dërguarja e Allahut për të qenë i, i pari juaj në fen tuaj, a nuk pranoni ju që ai ti di pari juaj në dynjan tuaj? Edhe atë rând ka gjithë sahabët dhe e bën atë të parë moszeke se profeti sallallahu alajhi wasallam. Abu Bekr radiyallahu anhu ishte një i qëndish shumë. Prandaj totai që u durgur Allahut. E Ubeku ishte një i qëndish shumë, ai se nuk e nuk e merr vesh njeri se çfarë këndon në namaz. Në ajqar aty është shumë Kur'anin e zonë të Kur'anit. Dhe kjo ka qenë secili aty në Mekë. Ndërton një kopës, hapur shtëpisë të tij dhe rrimte aty dhe këndonde Kur'anin, mbledheshin gradë fëmijët e Mekës, djalë dhe çunditeshin për qartës të tij. Lëzon të jetës së xhenemit, e jetës së xhene, të ajërat të gjykimit, të lavdërisë së Allahut e qante. Kush te Bubekri, njeriu më i larë i tyu me? E së do fjallë të flasin në evdhezë për e, e bubekri, në nuk mundë dhe mi do të jabim haku në bubekri të radhi Allah anhum. Sepse haku i ti e shumë her me imam. E shak i imam sa nuk mundë dhe në do të fjallët tona të plëcojnë haku në ati njeriut lartë. Nuk mundë dhe në do të fjallët tona të plëcojnë do të haku në ati njeriut lartë. Dhe ne i lutë me Allah subhanu wa ta'ala të nga bashkojnë në në gjenetet e lartë, a me të dhe me shokët e profetis, Bubekir, u bëkëllu dhe Allahu anhu u bëshkat që në Mekk për për hyjen në islam të shumë muslimanëve madje edhe prej muslimanë më të zgjedhur u bëri u bëshkat për ardhin e Uthmanit, të Zubejrit, të Talhas, të Abdulrahman ibn Auf-it. Qëse ti ishi prit të përgozuar me xhenet, këta ai solli buvele tek profeti sallallahu aleyhi dhe u bëshkat që ata të bëhen muslimanë thotë profetisë onë Allah, al Allah si kur të merja khalil, dhe khalil dhe thotë mik, për të cilin këtë dashruin më të madhe që mund të egzistoj, thotë si kur të merja në të i khalil, kisha në të i mik në dunja, dhe kisha për, ujë, thot e bubekrin për shokën ju, i thotë për vetën e vetë për vetën sërem, për unë jam khalil, i allahuk, thotë si kur të kisha khalil, Mik në dojë personë në dy nja që të kisha në atloj forme, që të dojë më shumë së shdëkën tjetë të këjë personë dhe ishte Bekri, e Bubekri. E pyre të Amr ibn Allah, lisenim, i Blilas, profetin sënë Allah, lësënëm i thotë, oj, dërgurë i Allah, kush është njëri u mi dashë për ty, i thotë a ishja, po nga burët, i thotë e Bubekri. Në sitë mos ishte njëri u mi dashë, kore Bubekri ishte njëri u mi dhe voqëm, dhe ne uni u gjejmë marr për Allahu subhanahu wa taala se çdo person tjetër përveç profetëve. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi dhe sallam i ka thënë Ubejkrit ti je i pari person për umat të tim që do hyj në xhenet. I pari person për umat të tim që do hyj në xhenetët e larta. Dhe kjo tregon gjithashtu vlerën e madhe që kishte Ubejkra radhiyallahu anhu. Tregohet një herë që Ebu Bekri me Omeren bë një polemik më një njërën tjetërin, edhe zëmrojo oto omeren për Ebu Bekrit. I thotë Ebu Bekri, oh, Allah, i më bëjë halavë. I thotë nuk të bëjë halavë. Edhe largohë oto omeren. Largojë të jeshtu edhe Ebu Bekri, r.a. Kër shkone omeren, shkipën dojnë për të fjallë që kështë thënë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Pëndoi Omeri për këtë që kishte thënë, edhe shkon të e dërshkon tek shpira e Kubbeitit, por nuk e gjen atje. Edhe atë shkon dhe e gjen tek profeti sallallahu alejhi dhe selem. Dërkohë Kubbeje kishte shkuar më parë, edhe i kishte treguar profetit sallallahu alejhi dhe selem se çka kishte ndodhur në moment dhe i thot profetit sallallahu selem, "Mojtëllë Allahu, kërko i falja Allahu për mua." Se gabova. I thot profetit sallallahu selem, "T'falta Allahu" në kubbe kër 3 herë. Pastaj kur vin Omeri Ngrijet, profetët së nësëllem kam ju në dzehur, kër e shikon e bubek e në dzehjën e profetët sëllem, gjyën zohet, e i do të ove të ruër Allah të një bërë më shupat e nësitë të herë. Por profetët sëllem, nuk i vevesh nga rësë të bubek e dhe i thotë omerit, Adomalini mua ju shokun tim, Adomalini mua ju shokun tim, mërhatë dhe së të mundonjë atë, e qërtoni omeri në formë të ashpër, fot kon sahabut që atë her, nuk e mundoj më njeriu më bekim i thot për vëll ose lem a do mali ni mua ju shoku tim rehat kur un thash besoni në Allahun ju thot për gënjeve ndërsa vetëm ky person ishte ai i cili më tha beso besova të vërtetë të gjitike sill kur un thash besoni ju më thot gënjeve edhe ky tha të të vërtetën Kur unë dhe shëndim, asë kush për ju së më ndihmoj, kur se Ebu Bekri më ndihmoj, më pasurin e ti dhe vetën e ti. Pra ndaj nërë një rahat shokën tim. Ebu Bekri radhe Allah në, ishte personi që e njifë të më mirë se shtë të kush tjetë e profetës së nëllohu. Dhe dinte, ato dhe i dije që nuk e di një kaskush, prej sahabëve veçti. Për këta rësue, Kur ngrihet mirë në dyndve të profetit sallallahu alajhi wasallam, u tregon sahabë një një hadith, dhe askush prej sahabëve nuk e kupton atë profetit. Kjo ka qenë përpara vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam disa ditë. I thotë profeti sallallahu alajhi wasallam sahabëve, "Allahu i madhëruar, i kërkoi një rrobëve të ti, i kërkoi një robi të ti, që të zgjidhnë midis dyndjesa të dhomës së ahiretit." Edhe a i zhjo dhe ahireti Ate e këtë dhe të qaj e bubekri Të tjerët Nuk e kuptuat dhe pësi qaj në bubekri E bubekri të qajnë dhe se e kuptuat Që këtë personit të cili të kërkoj Allaho që të zjedh Ose të rinë dynja Ose të tiki në heret ishte profetis Sa në Allaho i selim dhe ndërguar Në të sakritikojmë ty Me pasurit tona Edhe në familit tona Atërë kuptuan sahabët që e Mubekri ishte njëri ubi ditur ndërta edhe në citi ishte në maafërë profetit sallam, së nëllarë e së nëmë se shdu kushtjetër. E Mubekri në gjithë ashtu rrëdhëllat, në ishte personi që t'i një dhe shpegonë të andë dhe më mirë se shdu kushtjetër pas profetit së nëllarë e së nëmë. E me gjithë të edhe mund ka bëndë se njëri ishte. Transmetohet një hadith të sakë Se një person rinjë të këpërfetis Sallallahu J.S. dhe i thot, oj, dërgurë Allah të kam parë në ndër një rejtë. Prej se si cilës binte mjaltë edhe gjallë. Dhe njerëzit merën, kush më shumë, kush më pakë. Edhe kam parë një litarë në qijinë dhe cilë kështë bëjtu në tokë. E ka për tjo dërgurë Allah dhe unë gjitë e lartë më të, unë gjitë e lartë gjit lart gjellë. Pasta e kapi një person tjetër, edhe unë gjithë si ti në lartë qenë. Pasta e kapi një person tjetër, edhe unë gjithë për sëri në lartë qenë. Pasta e kapi një person tjetër, në momenti që vë unë gjithë u këputi të arëtët. Edhe rapë, pasta e dhëtë u lidhë për sëri dhe unë gjithë dhe në lartë qenë. I thotë u Bekër edhe Allah, në profetit së në dhe se neboj, dërgore Allah, më në lërë mua të shpigoj të am gjalpi edhe mjalti janë kurani që zbet në qili për embëlsin dhe për embëlsin e ti që ka kurani dhe embëlsin e ti që ka për atë që jelët zonë edhe njerëzit marrin për ti kurani dikush më shumë dikush më pak në bas të asaj që meritojnë të këllohu subhano të ala në të njohje në ti në zbatimin e ti e më bat kur selitare e shëpërtejta që të ka dhënë të allahu Të zime në kje ka për e ford, të fordë, vaqë të ngrihe Allah të lardë ma në të pose të për dirtëtjnë. Pa se do të kapja të jë person tjetër, dhe do të ngrihe të Allah lardë ma në të pose të vërtëtjnë. Pa se do të kapja të ngrihe Allah përse me lardë ma në të pose të të të vërtëtjnë. Pa se do të kapja i person tjetër, Paset, i tret, e do të këputët, por Allah do të da lidhë për sëridhë dhe do në gjithëve të lardë gjithështumë. Njëri u mëjë mëllar këtë njësë se shdo kusht jetër. Tërgonë omejë rëdhi Allahënë dhe thotë I loë dhe ata që erdhën mësteje o e bubekërët. E thanë të lojfjale se më bazvegjës e bubekërit shkojtë të kërkontë dhe të qikontë dhe shfaktë të rëshgjëmi e la e bubekëri për pasarët si dhe ti. Por vërë i reqë nuk në gje për të afarët. Sepse të gjithë pasurinë e tij e ka shpenzuar për Allahu subhanahu wa taala, prandaj dhe i tha i lodh ata që do të vinë pas teju Ububekr. I lodh ata që do të vinë pas teju Ubekr, më të vërtet i lodh i gjithë njerëzën sepse askush nuk mund të arrijë në gradën e lartë të besimit të Ubekr radhi Allahu anhu. I cili ishte njëriu shumë devotshëm, një njeriu i, i veçantë, më afër te profeti sallallahu alaihi wasallam ngritje Allahu subhanahu wa taala në xhenetët e larta, u kënaqë për ti dhe e bëri atë shembull të lartë për të gjithë besimtarët, të cilët duan të jenë në xhenetët e larta me profetin sallallahu alaihi wasallam nën çelësin e tij, nusallahu alaihi wa sallam të bëjë për ti Alhamdulillah, salatu salamu, ala rasulli, laha ala wassalamu ala, i osat më zhmejtë Nuk mund të harrojt dhot Pa të reguar dynë gjarje të rëndësishme nga jetë e mëbekrit Të cilat kanë pasu një ndikim shumë të madhë Në gradën e lartë që ka rritë mëbekrit e ka loj madhëruar Edhe ndikim shumë të madhë dhe kometik së tamë Njarje e parë është njarje e hijretit Profetë i sënë Allahu a.s. zjodhi për të bërë hijrët dhe për të emigruar Ebu Beker r.a. dhe i thotoj, o Ebu Beker, mos u njërgo, mos emigruar se unë presit më vilejë për Allahot më dhëruar që të emigruar dhe të emigruim së bashkë. Edhe është a i person të thine ka përmëndur Allahu në Kur'an, nësërën të ube, ku thotë Allahu subhanu ta'ala illa të nësëru, fa qatë nësërë Allahu Allahot. Nëse ju nuk e ndihmojnë të dërguajnë Allahot, atë ta e kanë ndihmojnë Allahot. I dhe kërgjau në ledhine, kërgjau në kërgjau në thanje, thanje, thanje, dhe një dhuma fil gharë. Këtë kërë në nëzorë e ata, populli vetë, numër dë, dë veta, në nëzorën profetit sallatë sallatë nga meka, dojnë i me gjithën e më bekin, i dhe është e shokut të thij, në shpëllë, në të Transmetohet i hadit saksa e Abu Beker në dhe Allah nuk, i thotë profetë i sallatë se lebojnë dhe rrujë Allahot, sikur ndë njëri për tyre të shohë të këmbë dhe ti, dhe në shikoj, sepse erë dhe më shrikët dhe qëndruan në mishpel, dhe sikur të shikoj të këmbë dhe ti dhe në shikoj, edhe i thotë profetë i sallatë se lebojnë dhe rrujë Allahot, që me ndim këtë ti për dy veta i tret i tyre është Allahu subhanu wa ta'ala. Po kushtë të ruë në robjë Allah përveç Allah përruar? Kushtë o në bëllë në sëtë mos dhe simtarëve në ti përveç Allah subhanahu wa ta'ala? Dhe tyra jo të është vetëm të ipinë është Allah përruar. Se a i është i cilje së përvoj të tërgujë në Allah dhe a i është i cilje shpëtojë atë për i mashtrimë dhe për hilë dhe për i traftive të tyre. Për të drejtuar vetëm Allahu dhe as kujt tjetër, sepse ai ka për të mbrojtur besimtarët. I thotë Abu Bekër, "Shmendim këtë për dy vete, ai treti i tyre është Allahu." E ka përmendur Allahu në Kur'an. A kanë derë më të larë se sa ky të përmendë Allahu në Kur'an? A ka ndërë më të darë sa ky që t'i e shoku i veçan të i profetit së në Allahu Alehu Sallem Në udhëtimin jetik, në udhëtimin e hijret <coughs> Ky është ndërë i madhë të cilin sa rinë dhe do t'kush përveqë e Bubekre R.A. Edhe njarja dytë është bas dhegjës e profetit së në Allahu Alehu Sallem Kure mori i veqë e Bubekre që profetit së në Allahu Alehu Sallem dëroj jetë Shkojnë dhe hymë të gdhoma e ti, e shikon fëtyrën e ti, sigurojnë që i ka vdekur, e puhtët në bau dhe i thot i mirë ishe kur ishe i gjallë dhe i mirë i e mbasik e vdekur, nuk ka përta shijuar Allah o ty, ty her vdekin, vdekin e pare shijove dhe nuk e përshijuar më vdekje. Atëherë del të njerëz që gjen që Omer radhi Allahu nuk ishte dautë njerëzën me shpatën shvezhël të thoshte kush thotë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka vdekur do t'i pres kokën profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka vdekur kjo thosht Omeri Edhe atëri thot Ebu Bekir radhi Allahu nuk hesht dhe filon në Bubeke, këtë këtë në Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe filon në fed njerëzë, fed njerëzën në Bubeke, r.a. Dhe u dhëtë, o njerëzë, kush ka pas adhuruar Muhammedin, ta di se Muhammed i ka vdekur, dhe kush adhuruar Allahon, ta di se Allah o shi gjallë dhe nuk vdekur, ta di se Allah o shi gjallë dhe nuk vdekur, Dhe u të regon pëse dy e jetë kurënore të të cilat dhvërte tojnë Shkjali që po foshtë Thotë Allah subhanu wa ta'ala Inna ke mejitu wa inna hum mejitu Ti je i vdekur dhe ta e të vdekur dhe mund do vdhisit gjith Dhe u thotë, thotë fjallë Allah subhanu wa ta'ala Vama Muhammadun illa Rasunu Kad khalet min kable i rrusun Nuk ishte Muhammedi vetëm se je i dërguar për parë të të cinin të e qenë të tërguar të tjerë, a fëhim mëta o kutjen e në kalebët u mëla aqabikum, nësa i vdes ose vritë, a dy dojë këthini shpinën të rëtetës, mas i të regon këto ajete, thotë omej rëdhe Allah në, më dukë si kur pëjt i doja për herë të parë të ajete, dhe ka më dukë më, më mbajtën më, edhe u rëzua omej rëdhe Allah, sahabën gjithë këtë guan të shajtë, i vetëmi personë që gjëndrojë i forë në të omendet vërshëtira nga besimi të i larë që kishtë e ishte e bubekri rëmjëllani më lezër të ndëruar kërë është e bubekri rëmjëllani shoku i profetisë sënë Allah a.s. mëltimi Allah të qofën mjë ata që e shajnë e bubekri mëltimi Allah dhe shkatërimi Allah të rëndë mjë ata të, të cire të urejnë e bubekri Malkimi e Allah dhe shkatarimi e Allah që jo, omja ta cilët e malkojnë ditë dhe natë e bubeke dhe nuk e dua në të. Nësë që disi se ka njerës e tijë dhe të leze. Njerës e cilët e urejnë e bubeke radhe Allah nuk më shumë se që urejnë më shrikët dhe mos besëntarët. Më dhjetë të ku nuk të mbëjnë. E urejnë bubeke dhe omeni dhe ja, i malkojnë dhe ditë dhe natë. Lusë Allah në më dhëruar që të nga bashkoj me bubekët dhe omeri dhe shokët e tyre në gjenetet e larta. Dhe lusë Allah në më dhëruar që t'i bashkoj ata të cilët malkoj në bubekët, më armi të bubekët në gjenem. Kjo është e vërteta në basë të cilës nuk ka mëtë vërtet vetëm se humbje ka. Në të qeku lisem minut e mije, në aki dhe në osëtije, për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe gradën e tyre të lartë që kanë pasur tek Allah subhanahu wa taala. Fd nuk ka pasur dhe as nuk ka për të ardhur ndër njerëzit, njerëz më të lartë se shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte fjala e tij. Dashuria e tyre është fe dhe urrëtia e tyre është hipokrizi. Allah na ruaj nga hipokrizia. Qëse me Allah subhanahu wa ta taala të na bashkojmë tani në xhenetët e larta. Ta bëj vendin ton, me ta në gjenetet e lartë, dhe të nëruaj në humbja, si vërë që Allah është më nërë në gjithë.